Înseninându-mi gândul, Și dacă nu ridești se duc De ese luciu luna, E ca aminte să-mi aduc De tine întotdeauna. Lectura Maia Martin